Христа разпят Неделна беседа, държана от учителя на 23 април 1922 г. в София. Защото решил бях да не знае между вас нищо друго, освен Исуса Христа и Него разпят. Първо послание към коринтияните – Втора глава, втори стих. Стихът по видимо му сам по себе си е ясен. Кой не знае разпятието Христово. В Православната църква през страстната седмица постоянно изнасят Христа распнат, цветя хвърлят, китки хвърлят, евангелистите говорят за Христа распнат, и всички знаят, че Христос е распнат. Но той знание за Христа мяза на онзи гладен българин, който като минавал по края една турска гостилница, имал само сух хляб, турил го на парата на всяка една тенжера и казвал, слава Богу, похапнах си от всичко. Ние сме достигнали до една фаза на развитие, в която ни трябва нещо по-съществено. Не трябва да си правим иллюзия, че храната, която имаме, е съществена. Съвременните културни хора, ако ги питате, ще кажат, че те живеят най-културния живот. Обаче, ако разганете този живот и сравните тази култура, ще видите, че това не е култура. Нито в яденето има култура, нито в жилищата, нито в философията. Той не е много казан. А сега принципално говоря по въпроса. Че не е култура, той показват страданията и болестите, които съществуват. Днес има толкова много болести в света, че лекарите не знаят как да ги крещават. Болести, които разяждат лудовете на човешкия организъм. Едва ли ще се намери в съвременния свят човек здрав? На когато или белите дробове, или мускулите, или стомаха, или мозъка, или нервната система, да не са заболяли? И всички тия болни хора са професори, проповедници, министри, началници. Всички те управляват света. И питам... Може ли болни хора да управляват, да дават тони направление на културата? А нас на първо място ни трябват хора здрави. Сега Павел казва, че той решил да не знае нищо друго, освен Христа распнат. Той употребява тази дума в малко по-друго значение. Когато човек разпъне в себе си всички уния ниши прояви на своето естество и ограничи всички ниши чувства, ниши желания, ниши действия и даде ход на всичко възвишено и благородно в най-висок смисъл, това е да познаем Христа разпят. А според мен това значи и да турим любовта в нейната нова форма, както сега се е проявила, като един нов, велик закон в живота, който иде да изправи всички недъси на хората. До сега любовта е съществувала в аптеките, в църквите, в манастирите, като панацея. И хората са я вземали в малки хапчета, само като ги е болял корема. ли се я като едно лекарство на краката, при някои малки болести се е прилагала. Но до сега хората не са приложили любовта. Казват. Тази любов е неприложима. Че е неприложима, старите казват на младите. Едно време ние имахме любов като вас, идеалисти бяхме, идеално мислихме, идеално любехме. Но видяхме, че светът не може да бъде идеален. Той идеалната любов, тя е за другия свят. В този свят ще живее материалистически. А материалистическото разбиране какво е? Материалистическото разбиране на нещата е това, от което сега се зараждат всички страдания и когато и да попитате, всички съзнават че страдат от нещо, всички са недоволни, в мислите им има едно недоволство, желанията им има недоволство, действията им също. И ако попитате съвременните хора за това, ще ви дадат много отговори. Някои ще кажат, че причините им са чисто социални. Хляб нямало. Хляб няма, но защо няма? понеже хората не са го разпределили по-равно. От невидимия свят има изпратен достатъчно хляб. Някои казват, «Въздухът е нечист». Въздух има достатъчно, но ние сме затворени в такива тъмни и съдушни здания. Богатите хора са добре в това отношение, те дишат много въздух, но има кантори, дето никаква светлина не прониква. Такива здания има и в големите европейски градове, даже и тук, в София. И ако един човек живее в такова здание десетина години, той ще почувства влиянието на тази атмосфера. То е в физическо отношение. Като дойдем до религиозната култура, и в нашите религиозни стаи има такива, дето слънчевата светлина не близа, дето светлина никак не прониква. И там има светлина на свещи. Но светлината на свещите не е идеална. Е, питам. На тази светлина може ли да зреят плодовете? Не, не. Те не зреят. Плодовете и всичко на земята зрее само на слънчевата светлина. И всичко възвишено и благородно в човешката душа може да зрее само при лъчите, при божествената светлина, на великата любов, която се проявява от този Велик закон. Любовта на това велико слънце, което озарява целият космос, трябва да грее и в нас. Понеже Господ е заповядал на всички ангели да разтворят всички прозорци на невидимия свят, тази светлина ще блесне и всички хора трябва да излязат на това слънце. А сегашните хора казват – не излизайте, ще слънчасате. Не ви трябва това учение, не му е дошло времето. Като излезете на това ново слънце, най-първо ще се разболеете. Питам ви аз. Коя жена като чисти не вдига прах? Коя жена като пере дрехи и не размътва водата? Кое он си, който като боядисва къщата не се напръсква малко с боята? Но какво показва това? Това показва, че той работи. Трябва ли външни спънки да ни спъват, за да не вървим към целта? Но нима на този пътник, който върви по пътя, няма да се скъсат обущата. Той по пътя ще срещне много мъчноти, но целта трябва да се постигне. Павел казва, Когато говоря между вас, аз не искам да зная нищо друго, освен Христа растна. Тази е моята цел. Като служат всички тия на този Христос, надпреварват се да казват, у нас е правото учение. Но ако влезете, ще намерите Христовата любов, Турена стъкленица като панацея. Ако си при нас, ти можеш да имаш тази любов. Но ако си вън от нас, ни капка не даваме. Любовта държат в тия малки шишета. Православната църква казва Ако дойдете при нас, ще имате всичката любов в тия шишета. Евангелистите казват същото, махмеданите е същото. Всички си имат чишета. Божията любов шишета не се държи. Тази любов, както ние я разбираме, прониква цялото пространство. Защото пространството и времето според нашето схващане, това е нещо живо. Целият космос е едно живо същество, в което ние живеем и се движим. И тогава този космос може да бъде и безграничен, и граничен, и велик, и малък. То е свойство на вечното да произвежда каквито форми иска. Сега за тие разсъждения ние трябва да имаме един светъл ум, за да схванем Божественото. Често учениците от по-горните класове като дойде учителят и казва А на първа, А на втора, А на трета, тия три степени може да ги обясним по три разни начини. Какво означава А на първа степен? Да допуснем, че то е едно живо същество, а в първа степен е един човек, който се движи по права линия. Правата линия, която има само дължина, без никаква широчина и дебелина? Питам. Как ще определите такава една линия? Тя е математическа линия. Има само дължина. А пък във втора степен означава той същество е намерило друго същество и двете се движат в правъгъл на себе си и образуват плоскост. Следователно на тази линия се прилага и широчина. После има дължина и широчина, но няма дебелина. Е, как ще си представите един свят, който има дължина и широчина, но няма дебелина? И тогава ана Трета показва, че цялата плоскост, движена пак в правъгъл на себе си, образува куба. Това А е минало пак през три степени. По права линия то е добило дължина. В правъгъл на себе си е образувало плоскоста. Придобило е широчина. По правъгъл на плоскоста е образувало куба. Придобило е дебелина. И така сегашните хора са А на трета степен. Те са един куб. Като разтворите куба, вие ще образувате човешкия кръст. Следователно, кръстът не е нищо друго, освен разтворен куб, за да стане проветряване. А разтварянето на куба означава цъфтене в природата. Всяка пъпка е разтворен куб, за да се прояви новото съдържание. А като се прояви новото съдържание отвътре, да може то да приеме и небесното съдържание, понеже в света има две течения – едното от центъра на Земята, а другото от центъра на Слънцето. Павел казва Исках да зная само Христа распнат между вас. Как бихте си го представили вие този Христос? В една тукашна школа и на Запад често казват Бог е светлина? Аз казвам Бог не е светлина. И на пръв поглед, като казвам, че Бог не е светлина, ще кажат Той отрича Бога. Когато някой ваятел извае някоя статуя, той статуята ли е? И когато някой бого запали една свеж, той свеща ли е? Писанието казва тъй. И рече Бог, и стана светлина. Значи, словото изказано произвело светлина. Следователно, Бог може ли да бъде светлина? Не. Светлината е проявлението на Бога. И вие като казвате Бог е светлина, в вашия ум ще се произведе съвсем друг резултат. Тази светлина, която иде отгоре, е минала през няколко степени. За да разберете правия смисъл на светлината, трябва да я върнете назад до онова същество, което я е създало. Тоест, до първоначалното слово, което е казало. Да бъде светлина. И законът е верен. Когато някой ученик се е занимавал с някоя трудна задача, първоначално има смътни понятия за нея. Тази задача му е трудна. Но след като помисли дълго време и разбере съотношението на елементите в задачата, една малка светлина се появява. Следователно, всякога, когато Словото стане разумно вътре в нашия мозък, когато Словото стане разумно в нашето сърце и в нашата душа, светлината се явява като един резултат. Значи, Бог е казал, светлина да бъде в този ум, светлина да бъде в това сърце, светлина да бъде в тази душа. И бива светлина. И какви са резултатите на светлината? Най-първо тази светлина ще произведе буря, ветрове, дъжд, ураган, цял един катаклизъм. И след като образува своя почва, тази светлина ще произведе златни плодове, реки, извори. А чрез тия плодове ние ще познаем качествата на светлината. Защото всичките плодове еднакви ли са? Аз бих попитал който и да е изследовател по ботаника, ако светлината, която проистича от своя извор е една и съща, ако вибрациите и са едни и същи, какта и ябълката да има един вкус, а крушата друг? Как става това? Ще кажете, тъй го е наредил Господ. Тъй говорят религиозните хора, но учените хора не могат да говорят тъй. Този Господ, за когото ние говорим, Той е Господ на любовта. И като произнесем думата любов, цялото ни битие трябва да почувства едно отрептение, една велика радост и тя да се появи в сърцата ни. А като кажем Бог е мъдрост, в твое ум пак по същия начин трябва да изпъкнат най-великите мисли. Каква е била задачата на Христа на Земята? Задачата му е била да изяви Бога като любов и като мъдрост, да го изяви външно и освен това, да даде методите и начините как да се приложат любовта и мъдростта всички растения си имат методи, а ние, съвременните хора, които искаме да подобрим своя живот, нямаме такива методи. Ще изучаваме техните методи, с които те създават своите сладки плодове и само тогава ще подобрим живота си. Ще изучаваме как употребяват те и светлината за същата цел. Някой казва, искам да бъда добър. Изучавай черешата, изучавай гроздето, смокинята и много други растения, да видиш по кой начин те правят плодовете си сладки. А ние, хората, казваме тъй, Господ ще ги направи. Не се самозаблуждавайте. Бащата всичко може да даде на своя син и учителят всичко може да даде. Но учителят и бащата за своя син не могат да учат. Бащата и учителят всичко могат да дадат за своя син, но не могат да ядат за него. Ако аз ям за сина си, аз ще взема силата, а вие нищо няма да се ползвате. Когато се храните, вие сами ще ядете. Това е необходим закон. И сегашните хора искат да ни научат да мислим за други умове. Не, не. Грехота е за нас да не мислим. Грехота за нас е да не действаме. Но когато кажем, че трябва да ядем, трябва да знаем какво ядем, когато кажем, че трябва да мислим, трябва да знаем какво да мислим. Когато кажем, че трябва да чувстваме, трябва да знаем какво да чувстваме. Сега аз ще ви приведа един разказ, който съм разправил на някои свои приятели, но сега ще изясня вътрешното съдържание на разказа. Той се отнася за един индуски адепт или учител в Индия. Тъй го наричам аз Тагор Бил Ра, знаменит учител на една школа, служител на един от видните индуски храмове. Посветен, според своето знание, той трябвало да прекара живота си в девственост, за да завърши напълно цикъла на своето самоусъвършенстване – т.е. не трябвало да се жени. Обаче една млада мума, жрица на храма, влюбва се в него. Той не я е обръщал внимание, но след дълги години тя му казала така. Ако аз той да при теб и приложа любовта с теб заедно, ти по-скоро ще завърши своето самоусъвършенстване. Най-после той повярвал на това и се влюбил в нея. Но в момента, когато той се влюбил, тя го разлюбила. Сега ще оставя втората половина на разказа, после ще го разправя. В гнева си, че тя го спира в пътя на неговата еволюция, той я проклина и тя се превръща в змия, и той каза. и като змия от този храм, никога да не излезеш вече. Защо тя го е разлюбила? Тя се е влюбила в едно голод учениците на Тагор Билра. Този адепт се спира в своя живот. Умира. Петстотин години се минават. Сега той е разказ, легенда. Не го вземайте буквално. Разсъждавайте върху него. Той е само един разказ, за да обясня един принцип. Този Тагор Билра прераща се е като лорд в Англия. Името му като лорд няма да го каже. Обаче този първият ученик, който е съблазнил и едновременно изпитал тази жрица и той се преражда като англичанка, и така става, че Тагор Билра се оженва за този ученик. Отива след 500 години на разходка в Индия и в него се заражда желание да изучава индуските храмове, да изследва някои възпоменания. И когато идва в този храм, в който той претърпял своето нещастие, усеща, че го побиват някакви тръпки. И когато се разхожда в зданието, изневиделица идва една змия, ухапва жена му и тя моментално умира. Питам ви сега. Защо змията ухапала жена му? Тази змия е същата жирица. Тази жена казва. Ти изпъна и мен, спъна и него. Той разбрал закона. С проклятието си и тя приела своята първа форма и започнала наново своята еволюция. Но на от вас, тръгвате като тази жрица да намерите Христа, влюбвате се в него и казвате Господи, ако ти ми позволиш да вляза в твоето царство, ще успее учението ти. Но след като влезете, Съблъзняват ви учениците на Тагор Билра. Няма днес проповедник или свещеник, който да не е съблазнен от едного от учениците на Тагор Билра. Като казвам, няма нито един, не го считайте, че е крайност. То е хиперболично твърдение. Българите казват тъй: Яйце да хвърлиш, няма място къде да падне. То е израз. Не го в математически смисъл. За хиляда яйца има място къде да паднат, ама думата е тъй. Турците казват. Персинки лаггилсън. Тоест, на тумата ни приляга тъй да дойде. Следователно, когато вие тръгнете в този път, не трябва да се съблазнявате съблазните ли се? Пет години ще бъдете затворени и като змията в някой храм. Някой казват, да умра в църквата. Може да ви затворят като змия, но не си правете иллюзия, че като те затворят в църква ще бъдеш в рая. Тук се иска един свят живот на Божията любов. Въодушевен от тази велика Божия любов да знаеш, че във всеки даден момент ти изпълняваш волята Божия. И сегашните хора, като почнат да умират, нареждат. Еди как си ще ме облечете, еди кой си свещеник ще викате, еди какъв си ковчег ще купите, на еди кое си място ще ме погребете. Много хубаво. Отлично е това, но това не е Христовото учение. Това не е учение на любовта. Това е един стар езически култ. Тогава и още по-великолепно са се погребвали. Тогава по какво се отличаваме ние от езичниците? Те са езичници, казвате. Много добре. Езическите народи се погребвали по този начин. Ама ние, християните, по кой начин се погребваме? По същия начин. Ние вярваме в Христа? Да. Вие сте хора, които вярвате в гробища, в паметници, казвате. Хем е като умра, да ми четете много молитви, да не ме оставяте без помощ. Тъй се правили и езическите народи. И тия обичаи са минали в съвременния свят. Не са лоши тия работи. Те са добри. Но ще бъде смешно за онази Пеперуда, която се е превърнала от гасеница в Пеперуда, да спазва своите навици на гасеница. Нейният начин на ходене, нейният начин за ядене е диаметрално противоположен на този на един червей. И когато рибата се превърне на човек, този човек ще се различава диаметрално от рибата. Сега не трябва да казваме, ти си християнин, превърнал ли си се, имаш ли хриле? От риба станал ли си човек, имаш ли дихателни дробове? Нямам, ама мисля, че съм човек. Тогава пак ще ви приведа онзи смешен разказ за американеца, който излекувал един болен. В Америка стават чудеси, може да лекувате хората отдалече, без никакви цярове. Тъй само смисъл ги лекуват. Някой богат човек си изчупил кръга. Явява се един доктор и му казва, «Ще мислиш, че твоя крак не е изчупен, ще мислиш ден, два, три и твоя крак ще се намести». Да, му всички правила. И действително кръкът му се наместил. Явява се докторът и казва, «Господине, аз ти направих една голяма услуга, ще ми платиш и то богато ще ми платиш. Да, господине, колкото искаш ще ти платя. Петстотин долара ще ти платя. Мисли, че имаш 500 долара. Мисли, мисли и ще имаш всичките пари. Има разлика между мислене и мислене. Ако мисля за 500 000 долара, няма да дойдат така. В любовта има един начин, за който ще ви говоря. Има начини, по които растенията превръщат светлината в сокове. Има методи, чрез които може да превръщаме соковете на тази божествена любов, да произвеждат известни качества в нашия ум и сърце. Тия методи не се преподават тук. Аз общо говоря, но за християнския свят трябва да има училища, като сегашните, в които да се преподават тия методи. И най-малките деца да знаят по кой начин се превръща божествената любов в милосърдие, по кой начин тя се превръща в вяра, в надежда, в радост, в смирение, в знание. И тъй нататък. Това са методи, които трябва да знаете. И тогава ще дойде някой и ще каже. Има по-лесен начин от този. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен ти и дума ти. Си реч, като този американец. Повярвай и ще имаш парите. Повярвай, трябва да имаш начини за да повярваш. Трябва да стане в теб един вътрешен преврат. Не можеш да повярваш, докато нямаш любов. Първото нещо е любовта. Първият закон, с който започва живота е любовта. Следователно, малките деца и животните знаят до известна степен – как да превърнат тази любов? И някои христови ученици казваха Притай ни вяра. Има начин, чрез който може да се превърне любовта във вяра и след като се превърне и дойде истината, вярата ще се превърне в знание. А като дойде знанието, ще дойде разумното слово, ще дойде светлината. А дойде ли тя във физическия свят, ще ви помогне. Защото има две течения. Когато дойде Божествената любов отгоре, непременно ще дойде и противоположното течение отдолу. И следователно, според тази наука, която поддържаме ние, има две течения. Едното от безграничното, което постоянно се смалява и слиза към човека, а другото, както съвременната наука казва, човек е произлязъл от малка микроскопична клетка. Едното, малкото течение, което се е възраства, става велико, а другото, великото, става малко тия две течения, като дойдат в съприкосновение в и вътрешно налягане тогава който разбира този закон зараждат се всички велики добродетели и способности на човешката душа сега във вашия ум ще кажете тази работа е необяснима необяснима е разбира се само онзи, който дълго е проучвал, който е правил хиляди опити, само той може да разбере дълбокото знание на тези велики стихове и изречения в Писанието, дето Христос казва «Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене, каквото поискате, ще ви бъде. Аз и Отец ми ще дойдем». И ще направим жилище във вас и тогава ще ви се изявя. Едно семенце, което е паднало на земята, след време то се проявява, цъфва и завързва. Сега Павел казва Реших да не зная нищо друго, освен Христа распнат. А на нов език казано това значи. Той е решил да знае само великия закон на любовта, който внася всичко вътре в човешката душа. Защото Христос представлява този велик закон на любовта. Само Онзи, който е пълен с Божествената любов, само Той може да бъде распнат. Вашия идеал е да се жертвате. Само богатия може да се жертва. И Павел казва на друго място. Този, който беше богат горе, реши да усиромаше и слезе между нас, да вземе човешки образ, за да помогне на своите братия чрез онази любов, която имаше. Да им даде тази любов, да ги свърже с Бога, т.е. с любовта. И Христос спасява само хората по този начин, като ги свързва с любовта. Сегашните хора казват, да се любим. Е, хубаво. Знаеш ли да правиш възли от любовта? Вземете тези, които правят електрически инсталации. Някой път, като изгориш нора в инсталацията, който не разбира, не знае къде да е повредата. Аз видях един, когато опоправеше една такава повреда. И сведнъж намери погрешката. За едната жичка и другата сеедини двата тока. Значи, трябва да има една малка жичка, която да съедини твоето сърце с Божието сърце. Или една жица, която да съедини твоето сърце с Христовото сърце. И кой може да направи тази инсталация? Само Христос е, който може да я направи. Разбирате ли? Само Христос е, който може да тури тия жички да свържи хората с Бога. Само той знае това е и дълго време ние трябва да се учим при Него. И аз сега следи хората, които вървят в новото учение и в старото учение. И във всички църкви. Много добре започват. Започват с любовта, а завършват без любов. И съм забелязал това като факт в църквите. В една евангелска църква един проповедник, като проповядал 10 години, все едни и същи въпроси – спасение, покаяние, това, онова – и всички слушатели почнали да спят вече и той усетил, че те са разбрали всичко. И когато идвал някой друг, проповедникът съсредоточавал цялото си внимание върху него, като че ли публиката е той а другите не го слушали, защото са преситени от безсмислени работи. Проповедникът говори за спасение, а той сам не е спасен. Говори за милосърдие, а той сам не е милосърден. Говори за самопожертване, а той сам не се е жертвал. Говори, че когато някой умре, не трябва да се плаче, но като умре жена му или детето му, той пръв заплаква. Хората проповядват неща, които не прилагат и казват «Опасно е новото учение, то разрушава обществото». Унези войници, които отиват на бойното поле, как се връщат? Отиват с с музика, цветя. Но връщат се същупена ръка, кой е същупен крак, и на всички тия хора им тургат по един кръст, защото за отечеството са дали жертва. И от тази жертва вашия народ колко се е подигнал. И всички ще кажат. Извършиха волята Божия. Не извършиха нищо. От 8000 години на сам човек върши своята воля и за това Бог казва на смъртта. Ти постоянно ще възпитаваш тия непослушни деца. И какво прави тя? Тя ни възпитава днес. И ако вие ме попитате, до кога ще умираме? В деня, в който решите да приложите закона на Божията любов, смъртта ще остави в синца ви и ще каже. Оставям ви свободни и да идете при баща си. И като ме срещнете, няма да ме питате, може ли това да бъде? Може, може. Има хора, които вече не умират. И в България има предание, че като са заравяли някой, после потърсят го в роба, няма го. Казват, той не седи в гроба, понеже е възкръснал. Ще каже някой, това е мистификация. Може е да бъде мистификация, излязъл ли от гроба. Има хора, които не умират. И ако вие всички повярвате, няма да умирате. Ангел Божий ще слезе, ще отвали камъка и ще ви извади но се изисква вяра в живата любов. Иска се вяра, непреодолима вяра в любовта, която да погълне всичката наша омраза. Разбирате ли какво значи омраза? Ние ще се борим с нея. Аз говоря за любовта, която може да стопи всичките прегради. Всички прегради, които днес съществуват в нас. Това е любов. Ако твоята любов не може да разруши всичките прегради, ако ти не си в състояние за Бога да се повдигнеш, с един съмаг да отреже седемте глави на този демон, няма да се проникнеш от Божествената любов. Чакаш и казваш. Дъщеря ми да се нареди, мъж ми да се нареди и тогава ще служа на Господа. Никога няма да се наредите вие. От 8000 години все по този начин се нареждате, но вътре в нас, в нашия ум, в нашето сърце, в нашата душа, трябва да стане един прелом, таен прилом. Да приложим това учение за себе си и като го приложим и опитаме неговата сила, тогава всички ще почнем правилно да живеем. Решил бях, казва Павел, между вас. Между кои? Между вас, които се карате, вие, които връщувате, които спорите и всеки един от вас иска да бъде пръв. Решил бях нищо друго да не слушам, да не знае вашите спорове, а само едно искам да зная. Само Христа распнат. Само любовта искам да зная. Ако идете в някоя съвременна църква, дето проповедникът е даровит, той като слезе от Анвона и ако вие сте един интелигентен човек, ще ви каже. Жал ми е, че тия хора не са интелигентни, не ме разбират. Ако някой съвременен музикант свири и ако Вие сте музикант като него, той ще Ви каже «Публиката не разбира от моето свирене, не разбира от музика, но няма какво да се прави. Ще се свири. Ще внасяме е култура. Ако е някой свещеник, който хубаво е служил, а публиката е вдигала шум, и ако има друг някой свещеник, който знае да служи като него», той ще му каже. Опотребих най-големите усилия, но не разбират. Защо не разбират? Нямат любов. И действително, любовта контролира ума на човека. Да ви докажа ли той? Аз ще ви го докажа с много силни аргументи. Най-слабият аргумент ще взема. Имате дъщеря, която много говори и казвате Дъщеря ми е само Барбори. Но тя се влюбва в някого и веднага става мълчалива. Казвате Дъщеря ми е поумняла. Казвам Радвам се, че е поумняла. Новото слънце я е стоплило и тя почнала да мисли и ако никой не откъсне това божествено цвете, тя може да се домогне до някои божествени знания. Но когато младото момиче намери божественото слънце, ще дойде някоя стара баба, ще путне тази пъпка. Ще дойде друга баба и тя ще путне. И тъй една по една капват пъпките. И тогава любовта няма де да действа. Капне и тази пъпка и баба да казва. Нищо, нищо, и ти стана като нас. Едно време и ние бяхме като тебе, но сега и ти живей като нас. Това е съвременното учение. На никоя баба не се позволява да бута тази пъпка, която ще цъфне. То е свещено място. Не може никой да бута там. Само обожествените лъчи ще бутат във всяка пъпка, докато тя разцъпне и приеме светлината и даде този плод, който вие сами ще вкусите. Това казва Павел. Решил бях да не зная нищо от тия спорове, които стават. Сега за пример мен ме питат. Защо тъй говориш? Тоест, за начина по който се трансформират енергиите. Един го схванал по един начин, друг се обидил, че съм казал, операции не трябва да се правя. Принципално говоря. Там, дето природата не е разрешила да се прави операция, не правете. Когато искате да правите една операция, питайте природата. Ако тя позволи, Направете я. Но там, дето тя не е дала разрешение, никой лекар няма право да прави операция. Най-великият лекар е природата. А лекарите са асистенти, те трябва да слушат своя главен лекар. И ако той позволи, нека правят операции. А съм за разумните операции, а не за безумните. За всяко учение и за всяка църква, която прилага своето учение, казвам. Той учение е съгласно Бога ли е? Ако е съгласно, прилушете го. Той учение, опитахте ли го? Ама, той е останало от нашите деди и прадеди. Опитахте ли го? Ако на един човек остане жито от тя му, Нали, той трябва да го посее, за да го опита, да го занесе на воденица, да го смели, да опита качеството на брашното. А ние го държим като една светиня и кой как дойде, кажем. Това остана за възпоменание, ще го турим като муска и като идем на бойното поле, ще го носим и докато е муската с нас, слава Богу, няма никаква опасност. Обаче, един ден смъртът те задигне въпреки муската. Я ми кажете, кой човек с муска не е умрял? Спасението не е в това. Решил бях, казва Павел, да не зная нищо друго, освен Христа распнат. Христос, който внася живот, радост и веселие в душата, Христос, който ще ни научи как да живеем, как да се отнасяме. Голямо изкуство е да знаем как да се отнасяме. Не е лесна работа да се живее братски. Като казвам, живейте братски и сестрински. Не е лесното и учение. Мъчно е. Но е учение, което може да се приложи. И приложили се веднъж, ще имаме едно общество, един народ, едно човечество. Тогава човек ще живее под своята смокиня и ще може да каже Тупър е Господ, заслужава си да се живее. А сега всеки от нас, като преживее 50-60 години, ще каже Дотекна ми живота, няма ли да ида при Господа? Синът не е доволен, не е благодарен. Защо? Бащата не е богат. И обратно. Бащата е си и той е недоволен от синовете. Всички са недоволни, защото всички схващат живота само материално. Всичко търсим, само не Христа растна. Всичко търсим, но не и любовта. А трябва да потърсим любовта? А сега, като проповядвам за любовта, мъжът казва Тъй трябва да живее моята жена А жената каже Тъй трябва да живее моя мъж Не прилагайте той учение, тъй Аз проповядвам, но като ме слушате да кажете Аз тъй ще живея Мъжът да каже в себе си дълбоко. Отсега на тата казта и ще живея, ще направя този опит. Жената да каже, и аз тъй ще живея. Синът, и аз тъй ще живея. Дъщерята, приятелите, всички да кажат, и аз тъй ще живея. А не трябва да натякваме на другите, като че ние сме на правия път, а другите на кривия. Не, не. Трябва да казваме аз, аз. Съвършенни трябва да бъдем. А съвършенни ще бъдем само тогава, когато освоим методите на тази любов. Едва сега започваме с великите методи на Христовото учение. Има някои християни, които са добили тия методи. Но у нези, които са сега на земята, не трябва да си правят иллюзии. За нас светиите ще се молят. Те ще се молят и без да искаме, но ние трябва да ядем, да се учим и да работим сами. Питам. Ние за Христа какво сме направили? За себе си какво сме направили? Грехота е при той благословение, което сега иде в света, един човек да остави своята душа да страда. Грехота е човек да остави своя ум, своето сърце и душа да се тързаят, да остави своята воля да атрофира. Сега е време благоприятно и изгодно вече за нова култура. Ословията на Земята са трудни, аз го признавам но ще живеете в тия условия, тъй както растението живее и постоянно се трансформира. Така и ние хората ще живеем при най-лошите условия и пак ще се трансформираме. Искам да ви кажа – вложете вяра в любовта. В деня, в който вие повярвате, че любовта всичко може да направи за вас – не е сегашната любов. Вие тази любов не сте опитали, вие сте опитвали и предисловието сянката само, но в деня, в който вие повярвате в Божията любов, във вас ще стане едно велико преобразование и вие ще кажете като слепия. Слям бях едно време, не виждах, но сега виждам. Тази любов мен произведе онова, което аз исках. И аз не искам да останете като онзи американец. Двама души, американци, пътували с един трен. Един е бил вярващ, а другия безверен. И двамата спорят. Един я доказва, че има Господ, а другия доказва, че няма Господ. И привеждат най-силни аргументи да се покажат кой е по учен Като минава ли през един мост, мостът пада и дамата се удавя. Питам. Решиха ли въпроса? Въпросът по този начин не се разрешава. Когато разрешаваме този въпрос, има ли Бог или не? В трен не трябва да пътуваме. А пеш трябва да ходим на краката си, си реч, трябва да бъдем в нашата добродетел. И единия и другия трябва да седят върху добродетелта и двамата трябва да са искрени. Ето отличителните качества на любовта, която аз проповядвам. Всяка една дума трябва да има само един смисъл.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 тази любов трябва да вдъхне навсинца ни доверие, че ние сме, които ходим по новото учение на любовта. Още не сме го приложили, но казвам, това са качествата. Щом приложим любовта, нашите лица ще сияят и ние ще бъдем доволни от себе си. И когато тази любов проникне във вас, вие ще почувствате една радост, тя ще ви направи силни и мощни. Тогава всички ще произнесат думите. Всичко става чрез Христа. Всичко мога чрез Христа. Кой е Христос? Не е исторически Христос и не е Христос на плътта? а Христос, в който обитаваше Божия дух, духът на любовта. Чрез този дух на любовта всичко можем да направим. И тогава ние ще кажем така за Него. Извърших всичко, за което Отец ми ме е пратил да извърша и изпълних Неговата воля. Изисква се най-първо от ви да изучите методите на любовта, да изучите любовта, тъй както съвременните учени хора изучават светлината, нейното проявление и разлагане. По същия начин трябва да започнем да изучаваме любовта. Ако говорим за любовта в сегашния и смисъл, ращат се много противоречия. А тази любов има едно отличително качество. Като влезе в сърцата, тя ще направи всинцени и интелигентни. Когато любовта не се приложи правилно, тя внася тъмнина. А човек, който върви по Бога, той те обича. И щом дойде при тебе, най-първо ще внесе светлина в умъти. Това трябва да бъде едно от качествата. Не внесе ли това качество? Това не е любов. И ако вие всички бяхте нагласени тъй, както аз говоря, знаете ли каква аура щеше да има тук? Но колко са далече вашите мисли и вашите желания? Като излезете, ще кажете като турците. Я има, я няма. Ще кажете като онзи цигани. В дол, я има вода, я няма. Но аз казвам положително. В дол има вода, има един богат извор. Идете и вижте, един отличен извор е, какъвто никога не сте виждали. И като пиете от този извор, всички болести ще изчезнат в света. И Христос е един такъв велик извор. Велики извор е Той, който изтича от Бога. И казва Той, жива вода ще има. Сега този Христос, някой от вас сте го намерили. Слушайте го. Приложете учението Му. Аз не казвам, че не познавате Христа, но казвам, че Вие още не сте приложили учението на Вашия учител. Две хиляди години, откак е дошъл той и не, че не го знаете, знаете го, говорил вие, но вие не сте имали достатъчно вяра и доблест да приложите неговото учение. Вие сте казвали «Учителю, почакай малко». Две хиляди години и все сте отлагали. И понеже последния последният цикъл на този живот – Христо ще каже, затварям училището. Тогава и Павел казва, защото решил бях да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и Него растна. Започнете да проучавате любовта научно, строго научно. Прилагайте всички нейни методи и всички уния отрицателни условия, които спъват нейното действие, отстранявайте ги. И аз ви казвам вашият учител Христос ще ви помогне, но трябва да сте готови. Има неща добри заложени във вас, и вие можете да успеете. Беседа е държана от учителя на 23 април 1922 година София.